Kata Sharip, Al Syaikh Ibrahim al Bayjuri, Rahimahullah Taala, kauluho walayuqalu maktabs. Sebagaimana matanya Wa ilmuhu Wa la yuqalu muqtasab Fatba'asa bilal haqqi Wa tera'hiriyab <tuh> ah, Kita ada bercakap sifat ilmu Ilmu Allah Ta'ala Iaitu satu sifat yang Sedia lagi adanya dizab yang nyata dengannya segala perkara. Dengan ilmu itu nyata bagi Allah semua perkara yang dipanggil kata ta'alluq ha, dan jizi qadim. setelah selesai panje bicara syarah kita tentang ilmu itu Ah ha, masuk kepada mata kalam sunnah wa la yuqalu muktasab yani qawluhu katanya kata musannaf wa la muktasab ah ha, tapi madatu wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab <coughs> ma'nagana <coughs> Dan tak boleh dikatakan Ilmu Allah tu tak boleh kata Ilmu Kasbi Ilmu dengan jalan usaha Tak boleh kata begitu ha, Ada pun ilmu kita makhluk ni Dia panggil Boleh panggil boleh kita kata Ilmu Kasbi Mana kita nak dapat tahu Dengan jalan kita usaha Haa, tengok ni kita ada usaha mengaji, belajar Tanya, menanya Kadang-kadangnya kita nak tahu tu bahasa kena tengok Haa, Dan mau nak tahu, mau tengok Celak mata tengok Itu maka dapat tahu Tahu hak macam tu dia panggil ilmul kasbi Kadang-kadang kita nak tahu tu dengan fikir Supaya benda tak dapat tengok dengan mata Dia panggil benda ma'kul Yang dapat tengok dengan mata Dapat rasa kecak, Dia panggil mahsus ha, Benda yang dapat dengan Pakcik Andra Kita nak tahu dengan usaha tengok dan sebagainya Jamuh setuh ha, Kalau orang tu mata cacat Dia jamuh setuh ha, Kalau benda tak dapat dengan Pakcik Andra Dia panggil benda ma'kul Nak tahu dia kena fikir Fikir, kira, dengarkah ha, Dapat tahu Arti dia panggil masuk dalam ilmu kasbi semua tu Atas lainnya -lain tarikh tengok ke atas ilmu Allah Ta'ala Allah bersifat dengan sifat ilmu Dengannya Allah tahu segala-galak ha, Tahu Allah tu Boleh ke tak nak kata tahu dengan jalan ilmu kasbi Haa situ Lalu Musana kata Wa la yuqalu muktasab dan tak boleh dikatakan Ilmu Allah Ta'ala itu Muktasab diusaha Tak boleh Tak boleh di sini Syarah kata Ai, <coughs> Wala yajuzu syara'an Wala ahlan Artinya Dan tidak harus pada syara'an ha, Kita nak kata belah tu, Tak boleh lah Asyallah ha, pada syara'an Pada unai-unai Allah Ta'ala wala 'aqlan dan tidak harus juga pada akal ha, tak harus pada akal tak harus pada syarak dan tak harus pada akal <coughs> ay yutlaqa ilmihi bahwa diitlak dipanggilkan <coughs> Aa, tak boleh diitlq atas ilmu Allah Taala tu annahu muktasab diitlqkan bahwasanya ilmuhu Taala tu panggil muktasab tak boleh Aa, Usaha usah nama muktasab mana mana usha tadi lah tak boleh <coughs> salah salah kita kata gitu wa dan ini rubbama terkadang ini qawluhuni Kata, kata musanah wala yuqalu muktasab nih Rubbama terkadang yuhimu memberi waham ha, Memberi sengkau kata Annan nahya bahawa selarang disini Laya anil qawli wal itlaqi ya amugo ha, musanah kata wala yuqal tak boleh dikatakan ha, eh ia penama perkataan ini memberi wahai kata larah tu larah daripada kata tak leh kata ilmu tuhan tu ilmu tahu ngajal usaha ah ha, segera pak. penama memberi wahai kata larah larah daripada kata Wal-itlaqi Lagar daripada itlaq Kita nak panggil tak Alif lah tu Ma'asih hatil makna Serta sah maknu Haa takut Terkadar berwahab gitu Walha perkara nya Walaisa kazalika Walaisal amru Dan bukanlah perkara Pekerjaan tu kazalika Apa kazalika Kamayuhimu Ha sini bahajak pada hurai ni. Belah mano? Hmm. <coughs> dia terkada, ha terkada itlak sah. Apa dia maknussah tapi kita nak kata tak leh. Ha maknussah kita nak kata tak leh. Sarak lare. Ha, bala mana orang kata maknusah -ma no tapi kita nak kata tak boleh Seperti lain pada tempat mengajar kita nak kata Babi Hab ni tu hebat ha, ma Ada no Maknusah no ke tak? Maknusah lah Semua makhluk tu hebat Semua makhluk tu hebat ani setengah daripada makhluk babi, setengah daripada makhluk kera buruk, setengah daripada makhluk semua makhluk Tuhan buat sah tapi sarok lare tak kita kata belah tu kerana keji ah. Ya. Tengok babi ah babinya tu hak buat ni. Ani makhluk Tuhan. Ah gigi ha, kecek begitu tak boleh jadi keji ah. Ya. Dia panggil mulut uduh kecek belah tu gak sarak lare. Bececek keji ni sarok muruk. Ah ha, sekalipun kena. Ha, tengok supaya kita mengumpat. Kena ke dak? Kena. Tapi sarok murih. Ha. Dah anu no, dia tu cakap, "Oh dia tu." Ha tu. Pas kalau wakak gitu dak? Gitu sungguh tapi kata tak leh. Ai ha, bah ada. Kalau kita kata tu benda tak sungguh ke tak panggil mengumpat ke panggil tuduh? Tak leh juga. Ha tu dia. Nah. Ha bohong dia panggil ha, bohong sarak mula kalau rakyat hak-hak kena sungguh panggil mengopak zikruka asah kabimai ya ha, sah asah maknanya tapi sarak lari ha, ini pun sepatu kita kata kerahu ni tu saya buat ha, nah. jadi kecep lagu tu orang panggil jahat adab maka sarak lari dari segi makna sah tak sah muka semua makhluk tu saya buat ha, dia, dia panggil sarak lari berkecep tapi makna sah Ada pun di sini ha, klik mai sini. Di sini ni tak kalau musannaf kata wa la yuqalu muktasah. Tak boleh dikatakan ilmu Allah tu muktasah. Eh segera apa nama terkada bagi peneranganlah. Tak boleh nak kata makna sah. Ha tak tahu aku apa. Tak kata apa tak leh makna apa tak sah di sini. Ha ha best. Ha, maksud Sarah nak raya tu. Ha, hundus sekali lagi. Wahazah. Wahazah. sabit itulah syarah kita tafsir kata. Wala yuqalu muktasai ay wala yajuzu syara'an wala aqlan. Ha, dua itu maknanya kita. Tak haruf pada syarah. Maknanya haraf kita kata begitu. Dan pulaknya tidak haruf pada akal. Apa? Sini butuh. Aa, sahabatnya perkara ini bukan perkara Harus perkara mustahil Ilmu Allah Ta'ala atau ilmu kasbi Mustahil Ah, Tak harus pada Sarah Tak harus pada akal hmm. Lalu tu Sarah Jaga kata Wahaza'i qawluhu Atau qawlu al-musanif ni Qawluhu wa la yuqawlu ini Rubba ma yuhimu terkada beri waham memberi sangka kata annan nahya bahawa solarang pada kata la yuqalu ni ah dia panggil nahi dengan makna atau napi dengan makna nahi tak boleh dikatakan ah kalau nahi betul nak kata wala yuqal jangan ah ni tak bukan jangan la yuqalu apa ibunya larang tak boleh dikatakan ha larilahlah Hmm, tak boleh dikatakan Dia supaya kita bekerja Melayu Kalau kata jangan Itu ha, kelima lah Tak boleh, tak boleh, tak boleh Itu ha, Nafi dengan mana Nahi Eriti ha, bahasa kita tu kan? Kalau kata tiada tu Nafi tu Tidak ha, Tidak Itu ha, Nafi Jangan Itu ha, Nahi Tak boleh, tak boleh, tak boleh Haa dia dia panggil Nafi mana Nahi Haa Sini layukah Kalau tak boleh dikatakan Haa Masuk makna lari dah tu. Kalau itu lari daripada mana? sekaligusnya memberi wahai kata. Lari daripada kata. Takleh je nak kata. Mana harai kalau kita kata. Makna sah. Ha, boleh jadi kot tu. Tak. Hanya perkara buka begitu. Ha, tu makna kata. Yuhimu annan nahya anil qawli wal itlaqi. Memberi wahai kata. Lari daripada kata. Larai daripada panggil begitu. Ilmu Allah tu ilmu al-kasbi ilmu muktasab. Tak boleh kata, tak boleh nak panggil begitu. Fahamakna sah dah. Terkadang memberi kata sah makna. Apa yang terkadang kot tu? Walhanya walaysa kazalika walaysal amru dan bukalah pekerjaan eh, perkara tu kazalika nikamayuhimu. Dia nak ayatkan lah nau gayat kata kata pun tak boleh nak panggil begitu pun tak boleh ha, Maknu pun tak sah abi wala allah tafsiral qawli bil ahsan dan ha, dia kata harap-harap Tafsirkan kau dengan i'tiqad di sini ai kalamil musannah ni lebih moll. Hmm, mana? Wala ha, yuqal wala kalau tafsir yuqalu dengan yu'taqadul Lebih moll. Mana tak boleh di'tiqadkan. Oh tu dia. Ha oh, tu nampak selalu dia tak boleh di'tiqah. Tak boleh i'tiqad nak kata apa tak leh saja. Ha, tu dia Kita nak pegang kata ha, Kita nak pegang kata kita ni lepas mati tak hidup kelihatan Kita nak iktikak eh, kata kita ni tak ada kiamat Boleh dah iktikak kita? Tak boleh Bila tak boleh boleh dah nak kata kita? Tak boleh lah ha. ha, Salah lah ha, Jatuh kumpul ha, ha, tu dia karena jatuh kumpul dah kalah dengan iktikak eh, Dah kalah dengan perkataan Ah, kalau kata Wala yuqal Tafsir dengan Wala yuqta Itu ahsan Itu oh, lebih mulai Tak ada wahai yang Tak ada lah Untuk hmm, dia Ah saat ini Tafsir kata Wala yuqalu Ay wala yajuzu Ha saat ini Syara'an wala akla Ay yutliqa ai yutlaqa Ala ilmihi Kalau kita tafsir kata Yuqalu mana yuqta qadu, Itu lebih mulai Ha Ha, dia. Nah ha, itulah makna kata syarah wala ha, alla Hayat tafsir alqauli tafsir bil Huna ahsan tu la'alla. betul dia harakat-haraknya tafsir qauli dengan i'tiqad di sini ha, lebih musta. Jadi apa dia selamat daripada waham tadi? Tak boleh diiktikatkan kita nak pegang kata ilmu Allah tu tahu jale ngajale usoh ha, tak boleh tak boleh, boleh pegang begitu ha, bila tak boleh pegang nak kata nak bayar tak boleh seperti tuan. Hmm. Baik wa ha, alaihi yani wa injarina alaihi. Kedai barang macam ni dah atanya dah jika kita berlaku di atasnya. Atas ha tafsir Apa zat tafsir? Tafsir qawbil bil i'tiqah Wa alaihi wa in jarayna alaihi ala tafsiril qawli bil i'tiqah Jika kita berlaku atas tafsir yang kata Kata dengan mana i'tiqah Kalau kita berlaku atas tafsir ni Fal makna ay makna kalamil musanneh Ataupun makna qawli musanneh saat ni musanna kata wala yuqalu mubtasa maknanya gini wala yajuzu an yu'taqida an ha kita baca bina bila nak huraikan semula kita soalanlah mana la yajuzu lil mukallafi an ya'taqida ha tarik ni kau huraikan semula dahlah ha <coughs> dan tidak haruslah ha nah tak harus apa ain yu'taqad tak harus bahawa dii'tiqakkan i'tiqad diberpegangkan dengan kata anna ilmuhu bahawa seilmuhu ilmu Allah taala itu muktasabun tak boleh kita nak cakap kata ilmu Allah itu di di usaha, tahu dengan jalan usaha tak boleh pasal apa tak harus dii'tiqadkan begitu li ah bagi kata tak boleh diartikan listihalatihi kana tertegahnya ataupun mustahil ah kana tertegah tak terimanya pada akal listihalatihi apa istihi annalmu muktasah mm tu dia ataupun kita nak ambil cara masdar lalu tak apa listihalatihi iktisabil ilm ah tu dia ataupun kita ambil kod kod perkataan ni Listihalatihi listihalati anna ilmahu muktasab Ataupun yang kata Kawni ilmihi muktasaban ha, Itu dia ha, Kerana mustahil tu. Mustahil Sebab apa boleh katanya mustahil Lianna ilat bagi ilat Capu dengan maklul semua sekali Sebab apa tak harus Etika kata ilmu Allah ta'ala tu usaha Berusaha jalan usaha Kerana mustahil sebab apa boleh kata ilmu muktasab tu mustahil lianna ha, boleh kata illatul liillati ma'a ma'lulihi lianna al-kasbiy urban ah ha, kasbi tadi halih cakap dah lah. tadi dia bercakap dengan istimewa pu'u oh, muktasabun ha, sekarang mai bercakap dengan Mazda masuk i nisbah lianna al ni lianna al-ilma al-kasbiy urban tak kira Allah Taala lah Ha, kerana makna ilmu yang dibahas pada usaha, pada uruh tu, Kapa makna dia? Kual ilmu, Iyalah ilmu, Alhasilu, Ilmu tahu, Ilmu makna makna masda, ilmu makna ta'aluk Yaitu ha? ilmu, Yang hasil ia, Yang tahu, Anin nazari, Dari tilik, fikir tilik. Walis tidlali dan berdali Haa tu panggil ilmu al kasbi Cuba kita nak tahu kata alam ni Sedia kau baru eh Sahabat ada dia kata alam dunia ni Haa sedia Seperti setengah orang palsafah Haa setengah tengah alasain Dia kata alamnya ni sedia Bawa pada tak ada tu yang menjadi Tu sebab kupa nah. Haa kita saat ni tu berasa Eh boleh terima kau tak ada tu alah lalu tu kita fikir Kita kira ha, Sampai tu tidak dia wajib kat atas orang tak ada akal tu Sarak tak buat kira hmm, Sebab dia tak ada akal Tempat dok kira, tempat dok fikirnya Betul akal Bila akal tak ada ha, Tak ada tempat fikir Sumpah suruh tengok Suruh tengok-tengok ni orang tak buta dah orang buta malah tak kaya suruh tengok Nyanyu Mereka nak tengok Tengok kanakara ha, mata buta Tak nak tengok Berat orang ni Gila kawan ni orang ni Haa tu dia Dia dah teka Dia tulis Dia dah dengar Nak beritahu Haa sahabat tu syarat Tak puajib Atau kata ada akal Karena tempat fikir Duduk situ Tempat duduk kira Situ Haa mana kalau kita ada ha, Ada akal Haa Wajib Atau kita kena fikir Haa wajib kena fikir Hak mana wajib kena fikir Fikir benda Hak membawa Kepada kenal Allah Ta'ala Haa tu fikir Hak tu wajib Karena kena Allah tu wajib Fikir di situ pun wajib Maka pikir, fikir mari ternyata Allah ini baru. Tak terima balik kodih. Ha, sedia. Tak terima. Bah, baru. Bila baru, kita tak terima ada sendiri. Kena ada tuan yang menjadi. Ha, itu orang panggil. Tahu dah lah kita pun. Ha, tahu dah. Tahu saat ini orang panggil. Al al Ilmu tu orang panggil kasbi. Ha, Seperti kita nak kenal kelimah dalam pengaji nahu tu lah. Nak kenal sarah Ini ha, dia panggil apa? Isim ko pe'en ko harah Ngaji tengok Okey, betul-betul Oh, pas tanya-tanya Zaidu isim ko pe'en Isim ha, Tahu dah lah, tahu dah Tahu dengan melalui usaha mengaji Tu panggil ilmul kasbi Itulah, ha, kalau gitu boleh kita nak kata ilmu Allah Ta'ala kasbi Buat tahu makna, tak boleh Tak kena Orang kata tu Tahu ngajalah fikir Berdosa kata gitu Iktikad begitu kufur nah. Ah kata sahabat tu dia peng tak harus iktikad. Kerana itu barang mustahil. Kita isbat barang mustahil pada Allah kufur. Supa kita isbat lemah pada Allah Taala. Tuhan lemah, Tuhan tuli. Ah kufur lah. Ah itu dia barang mustahil kan. Tuhan ada anak. Ah Tu barang mustahil belakang tu. Tuhan ada syirik. Hmm Tuhan ada qasit. Ah Tu kakak kufur semua tu kerana kita dia isbat barang mustahil pada Allah. Ha maka ilmu al-kasbi ni bagai mustahil. Ha kita makhluk tak apalah. Ha tu sebab itu tak boleh i'tikad begitu. Nak i'tikad kata ilmuhu ta'ala muktasab tak boleh. Pasal listihalatihi. Ha kerana mustahilnya. Sebab apa kata mustahil? Li'annal kasbiy urfan. Ha li'annal ilmal kasbiy ilmu hak dia dibangsa kepada usaha tu maknanya gano? Maknanya al-ilmu ialah tahu. Alhasilu yang dapat ia anin nazari Tahu yang dapat dari fikir ah, Maka tu hai fikir juga lah Tu hai bodoh fikir juga lah Haa ah, tu dia Walis tidalali Tahu yang dapat daripada daripada amir dali Haa tengok kita amir dali di mana Kata tu apa nama Allah baru Haa saya tengok depan wa iza aqamta dalilan ala huduthil alami maka apabila berdiri engkau akan dalil yang menunjuk atas baharu alam lah mana engkau berdiri begini bi an ani nah, cara mendiri dalil balamana iqamatid dalil wa zalika Jalannya begini Bi-angkulta Dengan bahawa akar kata Pada menegak dalir tu akar kata Al-alamu mutagayirun Alam ini yang berubah Tidak kenal dulu alam tu tak apa Kelimah-muprodak dia tu, Diisi istilah diisi lurawi tu Haa, Kita bahagak pada kenal alam-alam tu apa Murah alam dalam istilah ilmu sunyak maujudun siwallahi wa sifatih ataupun dengan kata ringkas masyaallah si ha itu cara pendek barang yang selain daripada Allah Panggil alam nah ha, itu masuk dunia akhirat lah. ha tu dia masuk dunia akhirat dan isi-isi kanungnya maka termasuklah kita di kita sendiri ha pange alam setiap yang ada selain daripada Allah gap pange alam semua tu dikandaki kalau gitu kita hukum kata alam itu yang berubah. Tak ada nak tengok jauh lah. Diri kita lah. Ke gerak ke dia. Ha, tak berubah. Dari diam berubah ke bergerak. Dari gerak ke diam. Dari kecil ke besar. Dari rendah ke tinggi. Ha. Bukit dia dik itu tak? Kalau bahasa dia dik macam batu bagaimana kita katakan. Ha nak. Macam batu. Ha, nampak pada Zuhir tak Tak berubah tetap mana? Tak berubah tetap saki dia kata. Ah ha, misalnya tapi berubah di segi apa pula? Warna. Kan hitam, ada yang yang putih. Ha, ada sekali-kalinya. apa namanya ha, sejuk, kan panas. Ha. Aduh, ha, berubah semua tu. Ah ha, tu tanda-tanda, tanda kata alamat kata baru. Ah ha, diri berubah sifat dia berubah tu sifat tu tu baru. Tiba-tiba dia -tiba, ada di jerih, ha, Maka maka jerihnya baru juga. Ha nah. Ha, kita ambil cara reka kata alam tu apa? Mutazayirun. Yang berubah. Yang berubah. Ha, maka benda berubah ni boleh nak kata sedia. Benda sedia dia tak berubah. Ha, benda kadim dia tak berubah. Yang kadim tak berubah. Tiba-tiba alam ni yang berubah. Ha. Barang. Wa kullu mutazayirin. Dan semua yang berubah. Pukul umum lalu dah lah. Tiap-tiap ha, yang berubah semua yang berubah jawat hukumnya hadisun baru alam tu yang berubah semua yang berubah baru ha cakap lagu ni tu buahnya tu isi nya dia pengin natijah yuntiju ha memberi faedah ia ha, mentebik natijah ia ia kauluka saat ni kata kau tu tu buah natijah kata alalam hadisun Ha, alam itu yang baru ha, Sudah tu baik nantijah Alam baru Jadi mau kata Alam kodin tak terima Kita tak boleh terima ha, Walaupun kita berguru Dengan guru yang bergerak belah tu Kita tak boleh terima ha, Sahabat tu lah Kita reisla mengaji Dalam ilmu bertiasat Mengaji dalam ilmu saing Kita tak boleh terima Kita nak sepak selalu lah ha, Kalau kita reisla jadi cikgu Mengajar bahasa tu Kita nak sepak dah. Ani, ha, ni bukan isla kita ni Pergi lagu ni Ini turut surat Ini turut surat Turut kaji dari mahu melatu Islam tak dah pergi lah ni Salah Pergi lagu ni kupur lah Tanggah Islam Narayat selalu dah Tidak ke Haa merusak ke sebab kita lah. Hmm tu dia Haa jadi itu baik nantijahnya Alam itu yang baru Maka kita tahulah melalui fikir saat ni Tu dia panggil nazat lagi tu Melalui susun saat ni tu, susunnya kata alam itu ya boboh. Tiak tiak ya boboh itu baru. Tu beri natijah alam itu baru. Ah ha, tahu dah lah. Tahuana? Tahu kata alam baru. Maka ilmu tahu kata alam baru ni panggil ilmu po. fal ilmu bi hudusil alami. Maka bermula tahu dengan kata baru alam tu. Tahu tu tu hasilon dapat ia ya ilm. Tahu saat dapat dari An-Nazarin Daripada Nazar Nazar dengan dengan kata-dengan susu Kata alamu al alam tarayirun Kulum tarayirun hadis susu-susu Dengan jalan ambil dalih Kalau tanya mana dalih kata alam tu tengok tu tersipat yang berubah dari dia Wa mulazimul hadithi hadithun Tiap-tiap yang melazimikan yang berubah Yang baru-baru juga hmm, tu dia Maka orang panggil ilmu tahu kata kebaharu alam ni ni Dia panggil fahuwa kasbiyun Maka yaitulah <tutuk> al-ilmu bihudutil alam Dia panggil kasbiyun <tutuk> dia, <panggil, tutuk> dia panggil ilmu tahu dengan jalan usaha Fah boleh kita nak kata tu Saya tahu kasbiyun Haram Ah kali kita orang awal tu tak apa Dimaahkan Anak-anak kita tak tahu lagi Ah ha, bilawayat dah takleh kata gitu tu. Harai tu. Kata lagi. Eh, tikok gitu Ah ha, lah ha, tu dia. Bukan bukannya bukannya nipis tu. Hmm, tu dia. Sebab itulah musannad kata wala yuqalu muktasab. Ah ha, kalam dia tu. Wa qila satu takrif tu al kasbi dengan makna apa tu al ilmul hasilu anin nazari wal istidlah satu lagi dia takrif begini ha berkilah takrif wa qila ay ulama pada takrif ilmu al kasbi ha, dia kata begini satu kawan kata al kasbiy huwa iyalah ma bar Ta'alaqat bihil kudratul haditha Oh tu dia. Ilmu al-kasbi tu apa dia al-kasbi? Iaitu barang yang ia bertakluk dengannya oleh kudrat yang baru. Oh ni kau sangat nyata? Haa, maknanya al-kasbi tu barang usaha. Ia bahasa usaha. Apa dia al-kasbi? Barang yang bersangkut dengannya oleh kudrat yang baru tu panggil al-Kasbi. Pas kalau kita kata ilmu Allah tu ilmu kasbi. Oh ilmu Allah takut dengan kudrat yang baru. Oh tu kan sangat nyata lagi lah Kalau gitu wa ala hadza ta'rif. Nah, kedepaan tadi wa in hadza ta'rif, ai ta'rifil qil ni. Kalau kita berlaku di atas ini ta'rih hok kata al-kasbi ni Aa, barang yang bertakluk dengannya oleh kudrak baru Faya shmalu Maka melengkapilah Ia-ia al-kasbiyyuk itu Aka' al-ilmad-dharuriya Haa Masuk dalam kata ilmu al-kasbiyyuk itu Ilmu al-ilmad-dharuriya Dia panggil ilmu, dha, ilmu ha, ia, tahu, ha, ia, basa, al daruri Ilmu ha'ya tahu ha'ya bahasa latah Al-hasila Ia dapat ia Bil Hawasi, awis ha, sedek sin so supaya nak uji jadi jamu asanya Hawasi si, ha, Lepas tu dia mati sin pertamu idukoh masuk. Ha, Bil Hawasi, ha. tahu ya bahasa Latin ya ha ya dapat Ia dengan segala fasaan roh. Ha, nak dapat tahu tu dengan fasaan roh, ha, misa balah mano kal ilmil hasili bil ibsori seperti tahu Ia dapat ia dengan melihat ha, baca ibsor kalau absar tu jamak daripada basar ha sini tak nak makna masdar ilmu tahu ia dapat bil ibsor dengan melihat ha nah aa ha, nak, nak tahu tahu tengok ha ni nah, nak tengok ha, tengok part handle oh ha dia dia tak tahulah dah dia panggil tahu tu latah bukan bahasa kena fikir dak daruri makna lawai bagi nazari jadi hak tadi tu dia panggil ilmu al-kasbi ha, dengan makna nazari hak tadi tahu dengan jalan fikir telik ha ni bukan bahasa fikir telik atau apa oh, ha ha tahu dak tu orang okay, hak mari Tahu, buat tengok, buat tengok Tengok, bang. oh ha, dia panggil tahu tu Tahu dengan jala Ia panggil ilmu daruri kata Kasbi lagi daruri, dia panggil Hmm, sahabat kita tahu dengan jala Dengan jala, dapat dengan jala Paca Andra, buka mata telat, Oh, kena. kenal Aubishyami Atau dengan cium Haa, nak tahu muka ni bang apa Ha,cium oh bau busuk ke bau sedak ke, bau hapak ke? Ha, nanti dia apa? dapat tahu, ha, tahu lagu tu dia panggil ilmu daruri yang kasbi atas takrif yang kedua. Hmm, tu dia melengkapi ilmu daruri maksudnya kata ilmu kasbi atas takrif yang kedua. Ada Adapun atas takrif tadi, ha, atas takrif tadi tak termasuk ni. Kalau ni tak boleh panggil ilmu kasbi atas takrif tadi. Sabik dia kata <tuk> bi khila fihi. Ah. fihi bersalahnya nya al kasbi ala ta'rifil awwal. Atah takrif apa tamu dulu. Eee, mana? Apa makna <tuk> bikila? khila? Ai yashmalu. Ah mana nya? Ai fala yashmalul ilma Tak tak tak termasuk. Hak tarikh tadi nak panggil ilmu kasbi ilmu yang dapat tahu dengan jalan fikir. Hak tadi. Kalau kita bahasa tengok, pah, yang mata bukan fikir. Nak tahu pun tengok, bukan. Haa, oh, nampak. Haa, tu bukan pasal fikir. Tengok, pah, napa? Haa, ataupun cium, bau, Jamuh. Haa, bila kita jamuh, terasa rasa panas sejuk. Haa, tu panggil hak tu ilmu daruri. Boleh ke Ha tengok takrif tadi kalau berlaku atas takrif yang kedua ya ha, ilmu daruri termasuk dalam kata ilmu al-kasbi atah takrifmu ya uh, ha, dapat tahu dengan jalan fikih Ini tak panggil ha tu mana kata bi khila fihi bersalahannya al-kasbi ala at-ta'rifil awal atah takrif awali takrif yang pertama dulu apa bi khilah ai fala maka tidak melengkapi melengkapinya akan ah al ilmu dharuriyyah ila krisi nah baiklah itu dari segi kata ada selisih takrif menyebabkan selisih ilmu daruri boleh panggil ke dak ilmu kasbi ha kalau tanya ilmu daruri boleh pang, boleh ke panggil ilmu kasbi ha di sini boleh takrif kita kena tengok di takrif apa dia takrif ilmu kasbi takrif yang pertama ha hak ni tak masuk kalau berlaku takrif ta yang kedua ha, ya masuk Baik, kamu dia begitu boleh ke kita nak kata <coughs> ilmu Allah tu ilmu kasbi sama ada takrif tama takrif kedua wa ala kullim minat ta'rifa dan atas tiap-tiap daripada dua takrif itu wa ala kullim minat ta'rifain ailil kasbi ha atas tiap-tiap daripada dua takrif bagi ilmu kasbi tu sama ada nak berlaku atas takrif pertama nak berlaku atas takrif yang kedua tak kiralah Atas tiap-tiap daripada dua ta'rif itu La yuqal Tak boleh nak dikatakan Li'ilmin lahi Tak boleh nak kata Kasbiyum Nak dikatakan yuqal Tak boleh kita nak kata ilmu Allah tu Kasbiyum Tak boleh Sama ada dengan ta'rif yang pertama Ta'rif kedua Ta'rif kedua-dua Sabah yang pertama Ilmu kasbi Mana tahu dengan jalan fikir Haa makna tu ha, Nak tahu dengan jalan fikir tu haa ha, ha, ha. Tak boleh Ah ha, hak tarikh yang luar ni, tahu dengan jalan ha, apa dia dengan jalan pacian roh. Ah oh, buka mata tengok, cium tengok. Ah ha, semua tu tak boleh nak katakan. Sebab apa? La yuqalu atah tiak-tiak dua tarikh itu. Li'annahu. Apa kat dua mero lah, tak tak jadi banyak kali rajah. Li'annahu kerana bahasanya yalzamu minhu Lazim daripadanya ha. Lazim daripadanya Daripada apa? Daripada Al-Qaulu ha. Lazim daripada kata Al-Qaulu Li'ilmillah Kasbi Ataupun Qaulul Kasbi Li'ilmillah ha. Kata pusing ke lah Lazim daripada perkataan ha. Ilmu Allah itu ialah Kasbi ha. Ataupun Yalzamu minhu minal Qauli Bi'anna ilmu Allah Kasbi Ha pusing ke kita semua ya Susun Lazim minhu daripadanya daripada minhu minal qawli bi anna ilma Allah kasbiyun. Lazim daripada kata ilmu Allah kasbi itu lazim oleh qiyamul hawadisi. Orang panggil berdiri yang baru, ada benda baru bizatihi ta'ala di za Allah Ta'ala. Ah ha, tu tempat salah. Orang Mu'tazilah tak kata gitu. Ah ha, walaupun dia bercanggah dengan ahli sunnah orang mu'tazilah tak kata ada yang baharu di zat. Nah, orang kata orang ataq adanya baharu di zat tu kupu Ha sabiq tu kupu Imam Zahab bin Karam tu. Nah, sebab dia kata sifat yang baharu ada di zat Allah. Ha nah, jadi Ibn Munnah kata zat qadim sifat dengan sifat yang baharu. Ha nah, tu dia. <coughs> Murak sifat situ tu ha nah, sifat dengan makna yang ya lah muraknya. Ha, tidak tidak apa tidak jadi ha, musyrik dengan nak panggil sifat apaan baru bukan sifat za ha, tu bukan sifat za masalah tuhan buat ha buat akan makhluk kalau katanya buat bila boleh kita nak kata buat sedia tak kena no. tak reti makna buat kalau gitu tuhan buat sedia apa makna sedia tak ada mula oh kata langit tak ada mula tuhan buat sedia apa pula tak masuk dengan panggil buah buat buat ni ha, tak ada beri ada tu buat hak tak ada beri ada pasal nak tersawar pading kading-kading tu bagaimana tidak ada mula ha dia betul apabila nak beriti makna dia tu nah buat mengada apa dia hak tak ada beri ada hiti kata anak hiti kata baru dia dulu uleh tak ada panggil baru sedia-sedia tu apa tak ada mula ha ha tak sah tak sah dia mula dia kata buat sedia bagi orang yang bagi orang tak pahal yang belik dia mula ni kau tiba pula kalau tak apa-apa, ya pelik dia mula. Ha, kalau tak apa tak sah dia mula. Sebab tu, tak boleh kata, buat sedia. Karena makna buat tu, hak tak ada, beri ada. Hariti kata, baru. Yang dulunya tak ada, buat tu baru ada. Sedia-sedia tu tak ada, mula. Sebab ha, tak boleh beri pun. Nah. Kemudian, ha, tak kala itu, Ha, Mana kalau tuhe buat ajar sekalian, dia panggil buat dia panggil apaan? Satu daripada perbuatan, ataulah dia panggil fi'il buat buat dia baru. Atau ha, dia panggil siapa apaan? Sifat apaan? Ha, hak kita dapat jawab kata, lazim daripadanya Qiyamul hawadis Bizatihi Hak mustahil itu apa? Berdiri segala sifat yang wujudiah di za Allah. Kudrah siapa kudrah yang baru ada di za Allah. Cipa ilmu yang baharu ada di za'Allah. Haa, hak tu. Adapun kalau orang yang tiga kata tu, baru tahu. Haa, tu dia panggil tu tangan pasir. Haa, di sisi setengah. Kata setengahnya, hmm, tak ada apa, baru tahu mengikut benda baru berlaku. Haa, ya kikot tu. Haa, dia, dia tak hilang. Di sama ala sunah, hak tu. tu. Baik, kalau dia tak kalah tu, kita klik mai ke sini. Tak harus kita nak katakan ilmu Allah tu ilmu kasbi sebab Liannahu kerana bahwasanya yalzamuhminhu lazim daripadanya daripada alqauli bi an bi an ilmu Allah kasbiun itu lazim oleh yamul Hawadithi bizahtih taala lazim oleh Berdiri segala yang baru di za Allah. Jadi temukah ada yang baru di za Allah? Sebab tu tak boleh dikatakan tu. Satu lagi wajal zamuminhu aynon. Dalam dari padonya dari pada bi an ilm kasbi itu juga lazim oleh sabqul jahli. Lazim oleh terdahulu oleh jahih. Lazim terdahulu jahih. Fihakihi pada haknya Ta'ala Pah? Kedua-dua itu Wahuwa muhalun Kena rojak klik ke semua tu Wahuwa dan yaitu Kita nak klik mana? Kalau ambil Kita ambil lagu ni tak ada kena ta'wik ibarat Luzum Luzum Wahuwa luzum Qiyamil hawadih bizatihi Wasabqil jahli Haa ya klik di Luzum pun tak ada nak ta'wik kalau nak klik dia qiyammu dengan sabukuk, kena kata wa al almazkur nah ha. atapum ma min qiyamil hawadisi bi zatihi wa sabqil jahli fi ha, itu muhalun mustahil hmm, Habis. Ha, inilah dalam kita nak jaga Ha, apa dia tu Gharib Benar-benar yang gharib Benar yang halus-halus. Adalah cara kepegangnya kita ha, Sahabat tu Belajar cara halusi begini Dia panggil maksud Dan lebab Farduh kifayah Apalagi Bila berlaku kelam kabut dan syubhat datang ha, Mesti Kerana Kerana apa? Kerana ugamoni, ugamoni Ugamah Yang panggil ugamah yang suci yang matin, yang teguh, yang kukuh. Maka nak kukuh macam mana kalau pembawa tak utik? tu dia. Sebab itulah dalam kita nak mempertahankan akidah peganget, kita kena jaga dan mahir dalam ilmu tauhid. Untuk diri tak ada Haa, untuk diri dia tak payah. Hmm, tu dia bila kita nak menolakkan sybahah tu payah tu. Nak tolakkan kekeliruan ha, Nak tolakkan -kan kesamaran ha, Tuhan tu berhajap pada kita Kena mahat dalam kaedah dia Ada apa untuk kita nak pergi Diri tu ha, Dia tak payahlah pergi Tuhan ada Tuhan dia dengan dalil Lebih kurat pergi Tuhan tahu Segala-galah dalil Lebih kurat ha, tu utuk diri Kau dah lepas ha, tu Jangan ada orang lain kosak Kau dah tu tak apa dah rak duduk dah tu bila dah terhalai yang mau Heret suruh pergi begitu, ha, tu pening dah kita ni, Kalau bawa meridah tu, Berasa tak senang, ha. Ada dah mau puca, Maikru, Buka, Pakai selut ke, Haa, Mula berasa, Kalau dah dah tak senang lah lah, Apa tengok dia jadi? Dia pergi, kena dah jadi, Duk pergi, Kenal dah, Boleh kata, Orang pergi ni tak betul gini, Haa, Alung, Haru dah, Haru dah, Bahasa semua tak kena hodok pegang Apa aku timur di tok guru tu Aku pegang tak kena Tok guru tak kena Dia apa tak kena Tok guru Sasa habis dia Haa dia panggil jalan rusak Haa ni bagaimana telah berlaku Haa ni wajib Atas orang yang berkeboleh Kena defik Haa kena tolak Maka nak tolak macam mana Kalau kita tak payah halusi Sebab itulah perdukipayah Hmm terkada'in Baik itu ha, jalan dia saat ni. Sebab itu pada humbinya. Tak boleh kita nak kata. Tahu Allah Ta'ala itu dengan jalan usaha. Tak boleh nak kata. Tak boleh pakai kakak. Tak boleh kata salah. Ha, sebab membawa pada ni. Ha, bila kira pergi -kira, kira mari. Tembuh kok. Ada yang baru di za'allah. Ha, itu mustahil. Tembuh kok. Terduhulu jahir pada hak Allah. Ha, tu dia. Itu jalan. Habis lepas pada tu orang nak mari i'tiraf ataupun nak mari buat soaah. Hanun banyak dalam ayat-ayat menunjuk atas kata Tuhan. Ha, ha. menunjuk atas terdulu oleh oleh jahil masalah. Banyak dalam ayat begejek tu. Ha, kau jawab. Ha, cuma kita ambil kepalanya, wama warada mimma yuhi muktisa ba'ilmihi ta'ala ka paulihi seperti firman Allah jalla min qa'id